بسم الله الرحمن الرحيم الله الله يا ربي, يا الله الله يا ربي, يا الله اوغو اوضيو استانيه برتينيو اي زلاس ستوديو كنسر بيبي Allah, Allah ya Rabbi, Allah ya Rabbi, Allah ya Rabbi. Naudu bih min shurur nafusna wa min siyyat āmālina. Min yedihullahu ta'ala fa'o'l-muhdudh, wa min yudzil fa'oolaikya لا khāsirūn Wašhodu anna ilaha inni Allah wahdahu, laashari ka lahu, wašhodu anna muhammadan, abduhu, labihu, rasulhu, أما بعد في العصدق الكلام كلام الله تعالى أخرى الهديه هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشرر لومور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد وهو ناشة 57 من قبل دعواني كممتارو كتاب التوحيد يلوشف صلى الله باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله باب من الإيمان بالله od vjerovanja u Allaha, od istinskog vjerovanja, jeste da čovjek bude strpliv na onom ještom Allah odredi, na Allahovom određenju. Kaže Imam Ahmed ibn Hanbel, rahimahullahu ta'ala, uzvišeni Allah je spomenuo sabr na preko 90 mjesta u Kur'anu. I došlo u vjerovostanom hadisu da je poslanik s.a.v. rekao Sabor je strpljenje, je svjetlo. Mnogi ljudi, pogrešno razumije, ovo je sabur. sabur je sabur džemil, sabrun džemil, sabrun džemil, ko je to rekao? Jakub a.s. sabrun džemil, vallahu mu sta'anu alamate sifun, kada su došli, tako ovaj, uh, i kada su, pi, kada su kazali šta je bilo sa Jusfom, izmislili priču, montirali je, kaže, sabrun džemil, to je taj lijepi sabur koji ne ostavlja u duši ni malo te gobe. Čovjek sabura na silu. On sabura, ali mu kida prsa njegova. To nije sabor. Sabor. Lijepi sabor je da čovjek sabura i da ne osjeća u prsima te gobu. Zbog kakvu te gobu? Ne zbog onoga što se je desilo. Nego zbog čega? Zbog sabora. Da se razumijem? Čovjek uprselilo dijete. Naravno da ga, da ga boli to u prsima. Nije to problem. I zbog toga osjeća te gobu. To je jasno. Ali ne osjećate gobu zbog čega? Zbog sabura. Da sabura nasilu. Nasilu, on ne bi sabur nego nasilu morao. To nije sabr lijepi, sabr koji šerijat traži eli od nas. As-sabrun, as-sabrudia, as-sabru diya, saburija je, eli setlo. I došlo je kod imama Buhari i Muslima da je poslanik sausam rekao: "Ma utie ahadun ataan khaylan wa aws'a min as-sabr." Kaže, nikome Allah nije dao dar veći i bolji i obimniji od sabora. A Hoćeš da imaš najljepši dar i najbolji dar, to ti je šta? Sabor da saboraš. A Dunjaluk je za saburanje. Dunjaluk je za saburanje. I zato često, često ovako nazovu, ovaj, ljudi pitaju pitanje, ponaša to jako žena izraženo. Nazove i iznese problem i kaže, i kako je širijesko rješenje? Mimo sabora. Ima li nešto drugo mimo sabora? Pa poslanik sam morao saburet. Sabur to je prva stvar, to ti je svjetlo. To ti je temelj tvoje vjere, najbolji dar. I onda kaže, to je kao da je rekao, kako da se ja Allahu približim, ali mimo namaze. Ostavi namaz nastra. Pa to ti je prva stvar kojom ćeš približiti stvoriti do te barake. Kaže Omar radijallahu ta'lanhu, kaže, našli smo ili uvjerili se da je sabur, da je najljepši život u Sabor. Najljepši život da je u Sabor, tako obilježman Buharija. A kaže Alija radi Allahu te kaže, Sabor je u odnosu na čovjekovo vjerovanje kao glava za tijelo. Kao glava šta za tijelo. A Alija radi dobro zna ove stvari, jer on je puno Saboro. Je li tako? Sa Haridžijama, koje su ga ubile, kao i Osmar radi Allahu te koji ne razio na ta iskušenja. Potom je digao svoju glavu i povišenim glasom kazao, povišenim tonom rekao, nema imana ko nema sabura. Ne ima imana ko nema sabura, ko ne sabura. Sabur u šebiratu se dijeli u tri vrste. I to je spomnio šeholi s nama i u svojom dijelu, udatu sabirin i drugi. Imamo prvo sabur na Allahovim naređenjima, na onome što ti je naredio. Imamo sabur na onome što ti je zabranio mora se saburati tome I imamo treću vrstu sabura a to je sabur na Allahovoj odredbi znači na Allahovoj odredbi ono što ti odredi od nedaća i čega nevolja to je znači sabur kaže uzvišenje Allah tebara htala i tim ajetom je počeo autor ovo pogled kaže a ko bude u Allaha vjerovao Allah će uputiti njegovo srce Početak ovoga ajeta je Ma esabemim musibetim illa bi iznila. Pa je autor počeo ajet koji u osnovi po svojoj spoljašnosti ovaj dio ajeta nije vezan za šta? Za poglavlju, jer se poglavlju kaže šta da? Da je sabur od imana. Ovdje se kaže ko vjeruje Allaha Allah će uputnjeg u srce. Ima li to veze s saburom? Nema jasne vidne veze. Ali početak ajeta se veže za što? Početak ajeta se veže za dači pogledi o kome govorimo. Uzišanje Allah kaže te barakallahu wa ma asabe min musibatin illa bi iznih. Ane će čovjeka pogoditi jedan musibe, to s im Allahovom, o s im Allahovom te baraque wa taala dozvolom. Obeshri obredu i strpljive, koji kada isnađe kakva nedaća, kažu mi smo Allahovi, Allahu se vraćamo. U laike alejhim salavatum mir robbihim wa rahme, u laike hum muhtedun. Takvi, takve Allah blagoslovio i na njih svoju milost pustio i oni su upućeni. Ovdje, u ome ajetu, ovo se odnosi na čovjeka koji, koga pogodi nedaća, pa se strpi na toj nedaći pa će mu uzvišenje Allah tebark to zamijenti, jeli boljim. Kako je došlo u hadisu da, a ovaj kad se čovjek strpi na onome što mu je Allah odredio, da će mu to Allah zamijenti, jeli boljim. I nije se, braću, čovjek nikad strpio na nedači koja ga snađe, a da mu to strpljenje ne bude dobro za njega. Jer strpljenje to je obudijet, to je robovanje, ali robuješ Allah u čime? Strpljenjem. Jer traži o tebe strpljenje. Robovanje, govorili smo, robovanje može biti, ponekad plać može biti robovanje. Može li biti robovanje Plaći. Može, plačeš u namazu, slušaš Allahu, a i ti plačeš. Može li radovati biti robovanje? Može, raduješ se kada muslimana za destine kakvo dobro raduješ se. Tugovanje, ha. Šutnja, može li šutnja biti robovanje? Može, šutiš ko ko vjeruje Allahu, neka govori dobro ili neka šta. Šutiš, pa ako znaš da nećeš dobro šutiti, robuješ Allahu šutnjom. Svaki tvoj pokret u životu je robovanje. Kad u da te šehudu digreš prst ovako, pokažeš, to je šta? Vehabizam? Nije, to je robovanje, Allah, te barake, u tela. to je robovanje. Svaki pokret, svaki, sve je to šta? Tava fišo kokiabe, hodaš, hodanje robovanje. Znači svaki taj pokret čovjek, i zato vrste robovanja je teško pobrojati. Vrste robovanja je teško pobrojati, ovaj, jer, jer svaki taj pokret i svaki smiraj, mirovanje, je vid robovanja stvoritelju te barakeh. Vrata jest. Na kraju ajeta kaže uzvišeni Allah tebarakallahu wallahu bikulli shay'in alim. Uzvišeni Allah je taj koji sve zna. Ha, zašto je na kraju ajeta rečeno Allah je taj koji sve zna? Zato što što što je tebe snašlo od zla koje je zlo kod tebe znači po Allah zna da li je to dobro za tebe i zna pravi ishod svega toga. Pa ponekad najveće zlo koje čovjeka snađe, to je za njega dobro. Može biti čišćenje od grijeha, može biti da, da, da nije bilo tog zlo, da bi bilo veće zlo. Allah zna šta bi, barak bilo stoga je, braćo, ko živi sa Allahovim kaderom i priznaje ga, on je rahat u život. Ko, ko nema kader, ne vjeruje u kader, on svaki dan umre pet puta i oživi pet puta. Jel, šta god mu se desi, gotovo, kao da je Dunjaluk izgubio, jel, tako? Čovjek misli kada ga snađu, ne da će, ne znam, na, ustaneš ujutru, pođ Samo se ušuftiš, za glavu da se okrićeš, ovaj ukrug da se vrtiš. Allahu, dragi, jesi nikoga iskušao kao mene danas? Guma, guma mi probušana. Ja sada kada sam, sam bilo na umri, ja sam ušao u harem. Posle namaza sam malo sjedio i krenuo sam napolje. Sjedi čovjek u kolicima. Nema ruku i nema jedne noge. Samo jednu nogu ima. I sjedi u kolicima. I ja sam, kad sam krenuo, kad sam prošao pored njega, ja sam prošao iz njega i sjio iza njega. Radi breta! Sjedinadi i brata, u, u Jordanu sam išao u bolnicu, ovu glavnu centralnu, znači državnu, da vidite znači, šta tamo dolazi. Dolaze ljudi, trči majka, nosi i dijete, sva krvava od glave do, do, do pete. Ona je trčava, trčava, ona je nogu nosi za njim. Čovjeka na kolicu, ovaj jedan nos, nogu nosi za njim. Gladaj i brat šta se dešava ljudima i kako kakva iskušenja prolaze, pa ćeš znati zahvalnost stvoritelja debarak i otela i kada te sitnice dođu neka kakva iskušenja sitna, preko toga ćeš pričati kao da se ništa ne dešavalo. Jer ko želi sebi ovdje radnjalu, ko da napravi dženet od dobrove pogrešan mjesto, toga nema ovdje. To ovdje nemaju ni oni koji su koji djeluju da imaju dženet na dunjalu, da može imati mu'min, jer je, je li dunjalu k njemu zatvor, kako je rekao poslanik, s.a.v. Wallahu bikundi šein alim, Allah je u svemu potanko obavješten i on zna što je dobro za tebe, i a, a svaka odredba koju ti je odredio, ona je dobra za tebe. Ne može biti loše za vjernika. Ne može biti loše za vjernika. Kaže da li autor rekao je alkame. To je, kaže, čovjek koga pogodi i nedaća, pa se on strpi na Allahovoj odredbi i bude zadovoljno onim što mu je odredio. Alqame je Ibn Ka'is ibn Abdullah al Kufi On je rođen vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve selleme alganje vidio pa je ashab. Ko je im date definiciju ashaba? Šta je to ashab? Imam leko da zna definiciju. Ko je živio za vrijeme poslanika sallallahu ga u životu vidio. E bravo. Ja vaš šati jako bitim. I umro kao musliman. Taj ste ti ashab. Tri znači šta, šta šaft? Da je vidio poslanika sallallahu alejhi da je ovaj umro kao posliman. To je onako ga je vidio, naravno da je živio u njegovjel vrijeme. On je živio vrijeme poslanika, ali ga nije vidio. Pa je čuo od Ebu Bekra, i čuo domara i čuo od Osmana, i čuo od Ali, i čuo od Sada, i čuo od Ajše, i od drugih ashaba prenosio hadise, ali nije šta. Nije vidio poslanika, salosalama. I on se tretira, odnosno svrstava se u grupu a, velikih tabijina. Velikih tabijina. Umro je poslije 60. hidžatske godine, znači prijem mnogih ashaba. Umro je prije, mnogi, iako je većina prije njega je prisalno. U ovome, u ovome a, ovim riječima, jer u ovome ajetu je dokaz da su dijela od imana. Je tako? Kako je dokaz od imana? Ko će mi kazati? U hadisu, u ajetu se kaže da čovjeka neće zadaći nedaća, osim šta, sa Allahovom dozvolom. Ako u Allaha vjeruje, on će uputiti njegovu Pa se čovjek strpi na toj nedaći, pa će Allah uput njegovo srce kaže umeen min billah ko vjeruje Allaha na konj pa i nazvao to vjerovanjem u Allaha pa su dijela u šerijetu sastavni dio vjerovanja ne kao što kažu mordžije vjerovanje je srcem neki kažu oni koji su malo bolji od nje kažu izgovori jezikom da kažeš la ilaha illallah i ilah", da budeš ubjegli neki kažu samo šta samo u srcu da vjeruješ ne moraš nikako govoriti ništa a djela nemoj i vez je čime sa imanom pa je kod iman šta fiksan Ne ide gore i dole, znači ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne povećava se činjem dobri dijela, niti pada činjem loši dijela. Ne, dijela su, znači, sastavni dio, sastavni dio imana. I u ome, a to je dokaz da sabur biva razlogom da čovjek ovo srce bude upravo. Da čovjek sabura, na ono nešto ga snalazi, pa će uzvišeni Allah, te baro dao tako uput njegovo, njegovo, znači, srce. Kaže da li autor došlo je... Omošteno sahi hade buhure da je poslanik sasvim rekao i snaani minan nas huma bihima kufrun kaže dvije vrste ljudi pri njima ima kufur pri njima ima nedjerstvo e panu fil, fil, fil nasb wal niyahatu ala al mayit potomstva i naricanje za umrlim čovjekom za, za umrlom osobom naricanje ove dvije stvari Su prisutne bile su u džahilijetu da se vređa potomstvo i da se nariče za umrlom osobu. I od danas toga nije čisto se morako koga Allah sačuvao od A ostalo je do današnjih dana ovo, da ja tako vređanje potomstva i naricanje znači za umrlom djelj osobom. Dobro. Ovdje je bitna jedna stvar spomen koji moramo razumjeti, dobro. A to je da nije svaka osoba koja ima pri sebi Ogranak nevjerstva nije nevjernik. Jel u redu? Ovdje kaže Huma bihima kufrun. Oni imaju pri sebi kufr, nevjerstvo. Ove dvije vrste. Pravilo je u šarijetu da nije svaka osoba koja pri sebi ima ogranak kufra nije šta? Keafir. Nije nužno da bude keafir. Kao što nije nužno da svaka osoba koja ima pri sebi ogranak imana da je šta? Da je muhmin. Može biti a ne mora. Pa ponekad ćete naći znači da imate ogranak imana znači pri određene osobe koja nije musliman. Ili da ima ograraka imana pri sebi, ali čini nešto što ga izdalo var islama ili u osnovi nije šta musliman. Naći ćete znači, ljude da jeli, da imaju ovaj lep ahlak, da imaju da da uklanjaju sa puta ono što smeta da ogranak može imati imana pri sebi. A ne mora znači da je šta time? Musliman. kao čovjek koji počinje ponekad znači ograna kufra ne mora znači da je kufr i neka u kaže da postoji razlika između kufra koji je spomenut sa određenim članom u arapskom jeziku imamo nešto što zove el to je određeni član tačno se cira na određenu stvar kao što je došlo, došlo u hadisu a bejne ređuli u obejne širki u el, el, eš, el, širk kufr terku sala između čovjeka i širka i kufra je ostavljanje namaza ali je došlo širki kufri došao je, došlo, je određenim ili neodređeni članom određenim članom pa kažu to se odnosi na veliki ovo je ako je došlo neodređenim onda se odnosi na mali došlo je do i predaje koja je vjerodostojna da je rekao poslanik sa asrame kaže celasetun minel kufri tri stvari su od kufra Pa je spomenuo, znači, ne znam, cjepanje odjeće, naricanje za umrlim, vređanje potomstva. Pa je spomenuo, tako da ovo pravilo, ha, možda bi moglo proći njega, spomenuo šeho lislama Ibn Tejmije i drugi koji su došli poslije njega, uglavnom, ovaj, a, a, postoji, znači, razlika između onoga kufra koji je spomenut sa el i koji je spomenut bez, i zato se ovdje kaže, huma bihima kufrun, bez čega, određenog člana. Ovdje, Kada kažemo huma bihim kufur, tu imamo kufur, to je kufur, ma, mali kufur. On je mali, ali je veliki. Kako veliki? U smislu grijeha. Veliki je grije. Ali je kufur, u smislu kufra je šta? Mali, neće čovjeka izvesti vam vjere. Kao čovjek koji se zapune babom. E tako mi babe moga mrtvog. To e li tako? Nekad se zakune insan, ovaj... Kaže jedna žena, Allaha mi nije nosi dijete. Kaže, ova druga ne pusti toga. Kada je djeci, kaže, tako mi je ovoga što ga držim u naramu. Tako je ovoga što ga držim. Pusti to, Allah mi ne, Allah mi. To je da se s otim šegaju. Da, da je to, znači, kada kaže, Allah mi, zna da do toga nima ništa. Pa zaklinjati se neki mimo Allaha je širk ili kufor. Ali je to šta? Mali širk i kufor. Neće čovjeka iza stvarni, neko se zakune tako mi bave, odmah mu kažeš, hajde ti se okupaj. Aj ti, okupaj se išahadit, izgovoru, uđu islam. Aj predefendi joj i primi islam. Iz... Nije, nije to, znači on nije time izvišao, ali je to grijeh veliki da govoriš, zato je govorio Abdullah ibn Mesud, kaže da se zakunem Allahom lažno, draže mi je, kažem, nego da se zakunem s nekim mimo Allaha istinito. Da kažem allahami i lažem, draže mi je, nego da kažem, tako mi moga babe a istinu govorim. Zato što je zaklinjanje mimo Allaha nekim šta? Širkeli kufur, mali. A zaklijanje Allahom e, lažno je šta? Veliki grijeh. Pa je taj veliki grijeh manji šta od od širkeli kufra malog. Jel vredu? Iako je u principu jedno i drugo zabranjeno. Čovjek koji je nariđeno da govori istinu i ne smije se zaklijanje to se znači da istinu govori. Isto kada kaže poslanik same, u hadijskog abilježba Buhara je muslim od Ibn Omara La terđi'u ba'di kufaran jodribu ba'dukum rikabe ba. Ub. Ne mojte, se, kaže, nakon mene vraćati nazad u nevjerstvo, pa da jedni druge ubijate. Ubiti muslimana, kada se muslimani poubije, je li to nevjerstvo? Musliman ubija muslimana, posveđaju se, radi zemlje, radi međeni, i ovaj uzmej, ubije ga. Je to nevjerstvo? Nije. To je izvoziti iz islama, tako. Ostavite ljudu islamu. Nije nevjerstvo. To je, nije on njega ubio zbog toga što mrzi i vjeru što ispoljava, nego on ga ubio zato što je među njima došlo do do nesuglasice. Pozicion je Allah kaže u Kur'anu: in ta'ifatani minal mu'minina tattalufu aslahu baynahuma. Fa in baqati ihdahuma 'alal khurfa fa qatilul lati tabghi Kada se dvije skupine vjernika poubijaju, kaže vi popravite. Ali šta kaže dvije skupine čega? Nasvojih vjernicima, oni se što? Ubijaju. ne, ne mora moraš znaš, pa zar se ni zar nije došlo do ratona između Sahabe Ali i Muavije, svakojmo sa strane Pristalice sve, je tako? Je bilo mrtvih glava? Bilo mrtvih glava. A svi su u džennetu i svi su nagrađeni i to su naši prvaci, to što su naši djedovi. Najbolji koji mogu biti. I nije dozveno čovjeku da kaže jedan harf protiv tih ljudi ili da, u smislu da bi nekome, što najviše može kazati, što mu je dozveno da kaže ali ja je bio bliži istini. Ha? Što da ne znaš ti da mu nije bio šta? Na istini. Sigurno da je bio na istini. Moavija je bio na istini. Samo što je Ali je bio šta? Bliži istin. Jer Moavija je imao pri sebi hak koga se držao. Moavija nije odbio da da prisegu e, Ali radijalahu talanu. Oni rekao ja ću daći priseg, samo ubi ubice Osmana. Jer među nama je rodinska veza i ja hoću da i ubiješ pa ćemo onda... A Alija je tražio obratno. Pa su došli onda Haridžije i među njima došli. I znali Haridžije ako se oni pomire da njih nema nigdje na mapi pa kasovi zaspal naveče bacile na jedne strele i bacile na druge strele pa su svaka skupina mislila da i šta da je napala druga pa su onda poubijele općenito neizvjesno da ratuje niti je cilj bio da oni ratuju da i drugi ubiju nego se fitna desila a najbodi su ljudi koji su svojim stopalima dotakli zemajsku površinu nakon poslanika vjerovjesnika. pa se može desiti znači da se vjernici ovaj je da dođe ovaj, a, a, do, do ne suko što vjernicima i čak i do ubistva ali to ne izvodi čovjeka šta van okvira je li van okvira islama jest i kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže sibabul muslimi fusukun i qitaluhu kufrun kaže vrijeđanje muslimana je grijeh a njegovo ubistvo je šta kufur koja je vrsta kufra kufrun nije došlo el nego je došlo šta kufur da je to šta mali kufur koji ga neće izvesti van vjere ali je grijeh okroma to svakako je da je grije da je grije eli velik Pa su, znači, ovi, ovi hadisu, jel, dokaz da, da postoji nešto zove, znači, mali kufor i da ne treba čovjek jednostavno uzeti samo te, znači, tekstove i odma ih, dok je spomenuto, nešto znači, spustati ih na pojedince. Čak i veliki kufra ako se radi o njemu, ne trči se, znači, tek tako da se spusta propista pojedinca, ja to imaju pravila, i s otim, znači, treba i zabaviti oni koji znaju, a nikako, jel, oni koji ne znaju. Vrijeđanje potomstva, odje spomenuto šta, Dači, nadisanje je homerlim i vriđanje je li vriđanje potomstva. Vriđanje potomstva je da čovjek kaže čovjeku ti nisi, to nije tvoj baba. A zna se da je to njegov otac da je potvrđeno i on kaže to nije tvoj baba. To je vriđanje potomstva. I vriđanje istako roditelja, one psovke standardne što imaju i slično tome ovaj sve bi to moglo znači ući pod ovo značenje. Da čovjek kaže se u hadisu nemojte niko da vriđate svoje roditeljima grukupšalo kokšuna koji je svoj roditelj kaže ti vređaš roditelja nekoga pa on vređa onda tvog roditelja uzvratim sam si sebi šta uvrijedio roditelja tako unatte subul je jedun min dunillah fe je subulllah adwan bighairi ilm nemojte kaže vređjate one koji oni prizivaju mimo Allaha koji je dove pa oni onda da vređaju šta Allaha u mene znaš ti si mu dao povoda ti ćeš uvrijediti njegovog boga ili kipa koga on obožava i on će nakon toga vređati koga Stvoritelja Tebaraka, pa ti to nije dozvoljeno. Pa to nije dozvoljeno. A, naricanje za umrlim, to je dizanje glasa, drnjava, jer se time čovjek protivi Allahovoj šta? Odredbi. Protivi se odredbi stvoritelja Tebaraka, od što je zabranjeno. I ome ovome, znači, hadisu dokaz da ima jedan kufur koji čovjeka šta ne izvodi van. Jer je čovjek dobiva ime čega? kafira, dobiva ime, ali zadržava pri sebi šta? Zadržava za sebi, znači on će dobiti ime, ali ga to mhm. samo ime, taj epitet koji je dobio, neće ga izvesti van čega, van, is, van islama. Je li zakljenjanje mimo Allaha, širk ili... Jeste. Boslanik sam nekao jeste. Ali da li čovjeka izvodi van okvira, vjere, to je drugo, to je drugo, jel? Pitanje. Imamo ovdje isto da je sabur, da je sabor da je to obavezni iman. Znači da je sabur da je obavezni iman. Koju vrstu imana negira a, ako čovjek nema sabora? Koja vrsta imana negira? Molim. Reče. ako čovjek nema sabura, koju vrstu imana, koja vrsta imana je krnjava kod njega? Iman, braćo, imamo Osnovu imana, imamo obavezni iman imamo dobrovoljni iman, odnosno mustahab koji je pohvalan i lijep. Imamo tri vrste imana. Osnova imana, kada nestane, nije čovjek musliman. Imamo vađib, iman, obavezni kada mu je, kada nestane ili ga nema ili je krnjav, onda je krnjav njegov iman, ali je musliman čovjek. I imamo onu najbolju vrstu, a to je znači da čovjek bude ovaj potpunog imana, mohsin da ima jeli, veliki iman. Koju vrstu imana je negirana od ove tri ako čovjek nema sabora? Ova druga, srednja, vađi. Iman koji je, pa čovjekom tada iman bima, bi jeli krnja. Kaže je poslanik sa ozrme o hadisu od Ibn Mesauda koji je došao, jeli? Kaže nije od nas onaj ko udara se po licu, ko se šamara i ko trga svoju odjeću i ko poziva davi paganstva, ko poziva paganskim običajima. Nije od nas. Imam Sufjane steori. Imam Ahmed i drugi su govorili, kada dođu ovako ovi hadisi nije od nas, ne pripada nama, kaže oni se ne tefsire. Jer uodos kaže nije od nas. Znači da nije musliman? Molim? Ne znači. Nije od nas u tom pogledu. Ali ova ulema je govorila nemoj tefsir. Kaže čovjeku nije od nas ko to radi i okreneš se ideš. Neko ono da šta je to? Jer mu kažeš, nije od nas, ne misli se, nisi musliman, ti izdali je musliman, ti nisi i onda nastavi radili ono što je radio. Ne, nego mu se kaže, nije od nas, i ne tefsiri se, znači, ništa, više mimo toga. Pa tako čovjek, znači, biva je biva osuđen, i, i ovo, znači, ukazuje da sabor, ili ne sabora, pri čovjeku umanjuje njegov, znači, obavezni, obavezni iman. Ovdje se kaže udaranje po licu, zato što se nečeće udaraju, šta? Po licu, znači, št šamaranje po licu sebe. U protivnom, udaranje bilo čega po tijelu, znači nije čovjeku šta? Nije čovjeku dozvoljeno. Pa znači se onda kada šije dođe i kada se udaraju lancima, kad se mlate mlače, ovaj, zato što je Husein radijal zato što je zbog njegove smrti, ubili ga, pa se onda mlate. I treba i da se mlate, samo po glavi treba i da se udari. I da čovjek trga svoju odjeću, trganje odjeće, džujubija ovaj, ovaj ovdje otvor, kroz koji ide glava, ovako uzme, z znači ovdje su odići svu, popuca i dugmade, tako. dugmada. Ovaj, to je, znači, je to neće promijeniti ništa. To je samo negodovanje Allahove šta? Treba odredbe. Negodovanje Allahove, a za odjeljne, odredbe. I ko poziva? Davi džahilijeta. Dava džahilijeta, imun te imije, kaže da je to samo naricanje za meitom Ibn Kaim kaže da je to, a, da čovjek poziva nekakvoj plemenskoj pristrasnosti. Obi ušlo isto tako i sa takovim fanatizmom slepa prisutnost čovjek određenom ili određenoj skupini i tako dalje. Imate ljudi koji vole zbog, zbog nekakvog džemata ili udruženja i zbog njega vole i zbog njega mrzi. To je pogrešno. Voli se i mrzi se zbog laha za odjele i zbog njegove vjere, a nikako zbog znači određenog džemata ili skupine i tako i tako dalje. I došla kod Ibn mađe da jevu mame Albahi i rekao prokleva je poslanica onaremu onu koja udara, koja se udara po i koja trga svoju odiću. Da je prokleta žena, znači koja šta? Ovo je žena, u prostorom su i muškarci, samo što su žene šta? Poznatije zbog ona je emotivnija i više, znači, u, u, kod pagana su bile žene narikače koje su bile plaćene, ovaj Ona ima svoju cijenu i zna i više je da ona taj dan odradi posao. Dođe i hvali, hvali ga, spominje, dobra djela me, mejta, kako je bio takav, bio je takav, da ljudi što više šta, da uzburka što više situaciju. Nijesto da se smiri, ona dođe i nariče, znači, i zato ima, jel, ona je obučena, to je jel, uža specijalnost da pravi smutnju i nere po zemlju. I ovi hadisi ukazuju da je da su ove stvari koje spominute, da su od velikih grija. Da su šta, od velikih griha koje zabranju, znači čovjeku, da ih... ima Ahmed je dozvolio nešto sitno od ovoga, ako se desi i zbog toga što je Bubekri Fatima radi Allah, kada je poslanik sa osam preselio da su bilo u nekakvom trensu. Znate Bubekri kada je preselio Omar, da je izušao s sabljom i kaže, ko kaže da Allah poslanik sa preselio, kaže, ja ćemo, kaže glavu osjećaj. Znači, ljudi u, u, u nekakvom stanju posebnom, to ste te znači sitnice u kojima čovjek može biti da ne može, da je van sebe ne, ne, ne, nerazumno postupa to su znači ovaj, stvari koje čovjek, ali namjerno da čovjek to čini ciljano, zna da je zabranjeno, to je onda belaj i to je sigurno grije za koji će čovjek biti ovaj kažen, osim ako mu su zbrišeni, Allah tabaraka i tala sminuje. U ovim hadisima nema ništa što bi ukazalo da je zabranjeno plakati. Mejt ako preseli, nema smetlja da čovjek plaće za meto. Da tako? Poslanik, sada sam kada je preselio, Ibrahim nam je plakao, kaže, a, oči, kaže, suze i srce žali, ali neću kazati osim ono čime je zadovoljen moj gospodar. Pazite, braću, oči, suze, srce žali, kazali smo da može šta? Sme na početku rekli da, da može u da čovjek vas je žalio zbog nečega. A djeto ti umrlo i ti, ovaj, radostan, kao što je bilo, jedan sufija je pre, preselio mu sin i on se smijao. Cijelo vrijeme ono samo smješka. I došli ljudi Ibnu i kažu, kako to? Kaže, Allaho poslanik sa sin mu preselio i on plače. A sufi i sin preselio, on se smješka. Ko je boljeg imana? Kaže, boljeg je imana poslanik sa Allaho. Sl. Kaže, njegov iman je potpuni. Ti je Allaho. Mi smo govorili da ima robovanje. Robovanje u plaču u tuzi, jel tako, tuga, rado, sve s to robovanja. Nemoj, nemoj izvrćati Allahovo u prirodu koju je stvorio u tebi. Tebi djete preselo i ti se smješkaš. Tebi drago. Pa to nije Allah, te nije što prita što glumi, Allah te stvorio i budi prirodan kakav, kakav jesi. Pa je poslaniko, sada kaže iman potpuni i kaže njegova uputa je bolja, jer je od priroda čovjeka šta da plaće kada mu neko prestali da žali, a nije da se raduje. Ali zato kod ovoga kad dođeš mu na svatbu sina, obodit glavu kod dženazi. A tu skrne na izopačeni kriteriji. Ima znači ovaj na svako, svakom mjestu čovjek treba ponaštono kako zahtijeva od njega njegova vjera a potom priroda na kojega ga je uznišio Allah tebarek ve terostio pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme srce žali oči suze neće ukazati ono osim ono čiji me gospodar zaduon kaže o ibrahime mi smo zaista zbog rastanka sa tobom žalost pa nema znači ništa i kada je došlo kod Buhari, u sahihu da je donesen da je doneseno sin ovaj od jedne od ćerki poslanika sallallahu alejhi ve selleme kaže za to je u drugoj predaji to je bila Zejneba I dijete, da je ovaj a, a, duša kaže već hroptaše, ono, gotovo već izlazi, donijeli mu ga i za zaplakao. Pa mu kaže sad, Ibnu ubade, kaže Allahu posljedinče, šta je to? Kao da mu kaže u izraditi, Allahu posljedinče da plačeš. Pa kaže sad, to je rahmet koga je Allah usadio u srca ljudi. Pa nema smetnje da čovjek plače i dan, i dva, i tri kada svjeti da zaplače, ali taj plač ne smije prouzrokovati da pređe granicu, pa da čovjek nariče, I da, da, da negoduje Allah u tako, onda bi tada bila, znači tada bi bio musibet i tada bi čovjek jel, ušao u značenje ovih jeli, riječi. Jer kada je preselila Rukaja radijallahu te Al-Anha, plakale su žene. Pa je došao Omer. Izabra, nema, nema plaća, šuti. Nema kod Omera, jeli. Nema plača, Pa je poslali kaže, ostavi Omer, pusti, neka plaću. Neka plaću. Kada je preselio Abdullah, otac Đabira radijalotela na Uhudu, dolazi je džaber, kaže, pa sam dolazio, otkrivao njegovu lice da ga ljubim, kaže, ljudi mi je da kaže, Allaho poslanik, sada sam nije zabranjivao. To je ta milost koju je uzvišena, Allaho zružilo sadju u srcima ljudi. Pa pogledajte kako je naš šarijet umjeren. Nije te rekao, ne, preseliti dijete, preseliti majka, preseliti žena. Moraš sjediti šta? I smješkat se. Ako se ne smješkati, nije te potpuno imani a nije nam dozvolio drugu kajnost pa da je rekao šta? Ovaj nariči i, i, i ovaj galami i tako da. Nego znači se imaš pravo ono što je nužno, a to je da čovjek žali i da znači tako lakša sebi u protivnom. Znači prešao je granicu i upao u ono što je zabranjeno. Ovo poglavlje ima još tematike, pa ćemo u tome inša otajno potreći još narednom druživu. Allah ta'ala namu salli l'a'ma na Ko ima pitanja vezano za što smo govorili, mi u toga Budu, budu. A ovo kad se dogodilo čovjek ubije čovjeka za među muslimanom muslimanu, a ne izražaju iz islama, ne iz, ne iz um, zljena, imana. Iz Dobro. Imana, a, ja ja sam zamučan i da slabo sam shvatio da a, čovjek hoće da ubije čovjeka, pa da bio teror svijeta, ako muslimana muslimana ubije, nema đena ako smo svačemu tome moje i mame predavam jer nema takvih radosti nema tako da nek... a hoćeš kaže ako hoćeš da nekoga ubiti bože kreni sruši jabonu da ubi čovjek jeste ali ako hoćeš pomirite po, pomirite ljude kao da se pomirio cijeli svijet yes. ako hoćeš da obrineš kafira kao da se bio bio celog svijeta A ko hoćeš ubiti muslima, muslimana, onda dženet nema. Sad tu nema ništa da nas smoti. Dobro. Za te poživio, Hadži. Vidite braća, ovaj. ponekad mi gledamo određenu stvar. Gledamo grih određeni. I mi ga važemo našim emocijama. Pa, uradio čovjek taj to, pa to, pa to, pa to, pa to, a. Radio kamatom, pa ne znam, barao, pa uradio to, poradio pa, se Može da sudjem danu ući u džanet bez polaganja računa. Lama dođe i ulazi u džanet među prvima. Allah ovoj milosti ne treba niko suditi. Čovjek je došao i bio na smrtnoj postelji. I rekao svojim sinovima, kaže, kada umrem, kaže, spalite me, pola razvaspite po gori, pola po moru. Kaže, ako Allah bude u stanju da me proživi, kazniće me kako nije kaznio nikoga od, od ljudi ovaj na zemlji. Posto tako uradili. Pa je uznišen Allahu naredio da zađe moru da sakupi svoj dio, gori da sakupi svoj dio, pa je stavio ispred njega. Kaže robe moj, što te navelo da uradiš to što se uradio? Kaže gospodar moj, hašiyetuke ha ya arab. Kaže bojao sam se tebe Allah, zbog toga. Pa moje prostijuva ga učinili. Allahu i milosti ne treba, znači nikada govorimo da li je određena stvar nedjeljerstvo ili nije nedjeljerstvo, moramo imati ne argumente. Moramo dokaz, znači da čovjeka zbog odjeđenog postupka dva se muslimana posvađala. Poubijali. Ja ti kažem, najbolje se navio sam ti primjera shaba. Među shabima je bio rat. Je li bio rat zato što su mrzli jedni drugi je po pitanju vjere? Zato što je jednu zan sma, smatrali da su jedni vjernica, drugi nevjernici? Nije, znaju ko, da su najbolji. Ali desto se među njima ubijstvo. Mi smo onudno morali kao svi koji su tu borili da su nevjernici. To bi nas ukopalo. Postali bismo smo tada, da bi nas šije zavole. Ja bih ja bi volio bojit poist, nema ovo dio imali. Ništo, sve se ovo snima, sve što se snima, ja sve ovdje što provodim, se snima i sve možete imati hađija. Sve tamo ubirovati momce, oni će to tebi ovaj pripremiti. Ova naša ekipa ima će, znači, ovaj tako da ubijstvo, znači, nije, ima tačno. Već kad sam spomenuo, ima ajet, u kome je uzvišen je, Allah zvržel kaže. Ome iaktul mu'minem muta'amiden, ako ubije vijednika namjerno, feđezauhu džehennem, njemu pripada džehennem. Haliden fiha, u kome će vječno boraviti. وَغَدِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ i Allah se na njega naljutio وَلَعَنَهُ i prokleo ga وَعَدَلَهُ عَذَابَ نَعْذِيمًا i bolu u pratinu pripremio ovaj ajed kada uzmemo i kada ga gledamo kazat ko ubije vjernika on je šta kako skaže vječno je šta u žhenem ajed se odnosi na čovjeka koji ubije vjernika i ohalali njegovo ubijstvo ili nešto u tom kontekstu ali nije znači to samo ovaj mrz tamo među muslimanima da dođe do, do dva se muslimana posvađala pa ne znam krenuli zajednički hoće ne znam na semafor lijevo desno izlaju pođu sudjet gurkaca jedan drugog i pouderaju se i jedan za noži ubije drugoga ni ga ubio zbog njegove nego ubio ga znači to ta stvar nije nevjerstvo to tu nema znači razdvojanje me, posle između islamskih mučiljaca znači da je to nevjerstvo Ta je stvar znači oni u krugu vjere a na sudnjem danu Biće obračun među njima i on će biti pitan zbog ubijstva. Pa ili na sudnjem danu da, da uzvišen je Allah da ubici toliko nagrade da oprosti ovome pa da uđe u džanet ili da kaže ubica ne ja želim svoj hak pa da on ima kaznu ili da uzme njegovih dobri dijela već kako uzvišen hoće. Ali to neće čovjeka izvesti, znači čovjek kad bi se desilo to, tako vam se čovjek klanja džanaze i sl. tome. Kao recimo samo ubica. Čovjek se ubije. Čovjek dođe ubije samoga sebe. I ljudi, bakalım, nije nevjernik, taj čovjek je musliman. Čovjek se spalio benzinom, ne znam, objesio se. Mi dođemo, skinemo ga, ogasimo, uklanjamo u groznik i šta kažemo nakon toga? Allah da ga oprosti. Dovijemo mu da malo oprosti. To nije nevjerstvo. Čovjek samog sebe ubije, nije nevjerstvo. Ko dehlo sunnet. Jer mi kada hoćemo čovjeka znači da izvedemo van okvira islama, imamo pravila, principe, znači vaneta argument, jasan na osnovu koga? Jer kaže Ibroute im je, "Čiji se islam potvrdi?" je jeqinom ubeđeniem kaže ne može se izvesti slama sumnjom. Na tako. Ne može možeš izvesti slama sumnjom. Poslanikovažen kaže kako došao Hadis ibn Umađe kada je vidio ženu kaže da ikoga kaže kaznim kaže da izrečim šerijatsku kaznu nad njim zbog sumnje kaže tu bi tu bi ženu kaže zbog toga što razlište kaže osobe dolaze kod nje izlaze prolaze ne zna se šta je i ko al kad je to samo sumnja nema kazne šerijatske. Mora biti šta? jasno oko dan. A kako onda, šta je šerijatska kazna, šta je bičovanje u odnosu na što na na proglašavanje čovjeka nevjernikom i je Tako da nije ovaj ta stvar neće znači ljude izvesti znači van okvira ili vjer. Jeste. Alakpoci je hacija moj da tako da. Mi vraćamo kada malo ovako, ovaj kada zakasnimo malo, znači naše zakasnjenje ovdje radi tih, tehnička ta priprema. Rači da malo pa da ne bi neko mislio znači, da se tamo Nego, nego znači mi pokušamo maksimalno a vi se ovako osježite malo evo trgovina je tamo, malo popričajte promohabitite ovaj, a mi ćemo nastaviti, znači pošto sad naša predavanja je između akšama i jacije jeli, nije vrijeme nešto ovaj, uh, dugo, ali imamo koliko imamo pa ćemo to nastaviti skoristiti hodan Zakasni čovjek na jaciju namazu namazanu i ljudi već posle jacije počeli klanjati raviju, kako će postupiti? Postup će tako što će prić i zanijeti ti za imama koji klanjate raviju, zanijeti će farz, zanijeti jaciju. Poslije, fatirje, treći, treći rekijate, način, Nikakve veze ne znači, to što oni uče, nesmeta, znači, znači četvrta rekiata, klanje ima jedno sjedenje, to što uče nakon toga nikve, jer braćo nije uvijek a, na jaciji se može učiti na trećim i na četvrtom rekjatu i Fatiha i Sura, nije to sporno, uči se Fatiha može, jer imamo predaje kod muslima, imate tamo u knjizu namazu, ja sam spominio, koje ukazuju da se ponekad može, kada bi se ponekad na trećem rekiatu i četvrtom, na podne, i Indija ne znam i ja proučilo nešto iz Kur'ana pored Fatihe da nešto šta. Nije smet, ali je pretežna uputa poslanika sam ovsem bila šta da uči samo Fatihu. Petačem četvrtom Mekate. Tako nikakve smetnje nema znači da čovjek priđe i da ovaj da, da, da klanja samo što kod ovaj jednog dijela učenjaka to nije dozvoljeno hanefijskoj pravnoj školi to nije dozvoljeno. Jer kod ne može imam biti niži ovaj mora biti imam viši od muktedie ili isti sa njim. Jeli u redu? Dači isti ili oni u razlici nije, ta su jako znači ovaj e, kategoriši i ne dozvoljavaju znači razliku tu. E, pa ako biimam klanjao sunnete, ti ne možeš da nekako et farzove. Pa to pitanje bilo je znači dami. Ispravno je da je to dozvoljeno, da nema nikakve smetnje, da u tome nema pogleda, jer Muaz ibn Džebar radijallahu ta'alahu došao vjerodostojni predej da je klanjao svome, da bi klanjao sa poslanikom sa svome jaciju i otišao bi svome narodu i klanjao šta? Klanjao bi njima jaciju. jaciju. E sad nekao kaže, jeste, ali on je sa, iza poslanika, sa osem klanjao sunnete. Na filu klanjao. Kako mu az ibnu džebel da dozvoli sebi da klanja iza poslanika, sa šta? Na, na filu. Ne zato da uzme tu nagradu farza i da nakon... Ne, ne klanjao ovaj farzi, nakon toga odebude, imam sara filom, nema, nema nikakve zabrane. Mišljate, ono, do, do me nema nikakve, jel smenje? Šta, šta bi uvijelo srpite ako bi taj imao koji bi klanjao sarađe, ova, sarađeo na hrtu nikakve smetje nema opet nije problem dođeš pristaneš gdje ga nađeš gdje ga zatekneš Allahu ekbari za njim i koliko ti ostane naklanjaš poslanik kaže dojdite kada kod dođe na namaz neka dolazi smireno ovaj a, ko dođe od vas na namaz kaže a fenatiha bi wqarun wa sakinah neka dođe smireno i staloženo na namaz I kaže šta stigne da klanja neka klanja, a šta ga prođe neka naklanja. I ti izdošao, znači klanjao, stigao si jedan, rekao, stigao si dva, ostalo si još dva, stigao si jedan, ostalo si još posle drugog sjedneš te šehud i digneš se, naklanjaš još dva, znači sve je to dozvrlo i nema u tome nekakve smetje. Kako je stanje čovjeka koji sam sve odlužuje život? Mi, braći, ne možemo govori kako je o ko kako je osim ako imamo jasan argument da je čovjek presjelio na kufru, za dženet, nikako. A za dženet, ako znamo da je čovjek presjelio na kufru, ha, to je onda je jasno. Ali mi ne možemo govori, mi, niti je to naše da mi sudimo. Čovjek se sam ubio, može biti da je ohalalio, da kažu ovo moj život, ja imam pravda se budi za život, kako hoće, nema Allah o tim, to, to je moj život. Tako izlazi vjere, ako je to ohalalio i sam sebe ubije. I smatra to dozvori I onda je ubija muslimana, kaže, meni dozvori da ubijem koga hoću. I ubija ljude, to je već o halali, ono što je Allah šta? Ili čovjek koji pije alkohol? Jedan pije alkohol i kaže, ovo je haram. A drugi ne pije i kaže da je halal. ko je gori? Ovo je negirala Allah. Bravo, ovaj koji negirala Allah, ga zabranju, ti kažeš, ne, Allah nije. To je, to je poricanje Allahovije ajeta i uterivanje stvoritela te malo kitala I to izvodi čovjeka van, vjerujem. Pa mi ne sudimo ljudima, znači gdje mi na nama je donjački hukm. To na njemu čovjek šehih preselio nas u bojnom polju i mi odma nako kako jeste vodić ga i u kabur. Nema kupaja, nema džeraze, nema ništa. Jeli, li? Po jedno mišljenje, razilio je imam. A možda taj čovjek bitavici mu nafik. Može biti, može biti da nikad nije volahani pogirio kak te. Nemarzam u što ne, ne u ljudskim srcima, ali mi sudimo po sposobnosti ono što vidimo, ali tako? Čovjek dolazi u džamiju, klanja. Kad god je poboćun smlemanima tu je u svakom hajru učestvuje nema ga nigdje uzduh i mi kažemo ako bog da ovaj čovjek je na hajru inshallah tela da je on vjernik i da je on da je on na pravom put a može li biti da, da je on najveći đehannamli to mi ne znam ha. i zato mi mi sudimo po spoljašnjosti a tu unutrašnje što stamo Allahu zaželio tako da čovjek koji se ubije a može li se čovjek braću ubiti čovjek bio i ubio se u zadnja tri dana izgubio pamet i razum i lud bio i otišao i objesio se može biti da ga Allah nasudim, da nikako ne upitaš robe što se ubio. Allah u takvim uzim pameti, ja se ubio. tako? Ne treba čovjek trčati da sudi ljudima, gdje je, ko, šta je da on, jer da mi dijelimo, da mi dijelimo ulaznice za dženneti, ja se bojim da, da bi malo u džennetu bilo. Allah za džel njegova milost je svega, pa treba čovjek, znači, to prepustiti Allaho i tebala htalanjivosti. Jes. Nisi <tosan> jedna ljudi koji su bili opcijni je se učio samo u interesu. Ali da je to Niko ne želi da bude potenciran. Da nije bilo testa tih stvari da je to odradio, da je da li će biti pita. Da je je vama sa optima koji će on biti pita. I čovjek. Čovjek koji je, a pođe sa cigara, volu Sergejina. Početi i neki zloči, nekog se dešavalo, nekak nekog ubije dvoje, troje, do teca je ne nekog veće vladao sam na, na boskotinu vizi kada je čovjek rekao kaže ja sam je ubio, kao ubio je nekog žena koji me živio, kaže, vjerovalo bi meni, ne, kaže ne kažeo nešto vi je krli stomak, rekao da je ubije, morao sam je utkrati, bio sam prisno da a volio sam je, tako kaže i onda on mi velo pa da što iditi pita, bhakti dijela na koji, kažem čite, na taj kažem. Osiva u pitanju žena, tad mu ne vjerujem. Jer kod žena uvijek baš u bajlo, ređe. <laughs> Aj, ovaj, vidi, čovjek to kada čovjek ubije nekoga, taj dunjalucki huk neće mu pomoći. Čovjek ubio osobu, i onda dođe ja sam opja dođi vama, on mora biti, kaže. Osim Allah da ide se potvrde čovjek lud i tako dalje. To je, to su iznime situacije. Čovjek kaznio ne može se time ubio nego ne možete time pravdati. On hoće biti ubijen. Je l Ali na sudnjem danu e tad uzvišeni Allah zna pravo šta. Stanje ljudi on će presuditi. Ali mi ne možemo ovdje da ulazimo jeli čovjek jeli to zbog toga kako da pa čovjek koji je znači opsihran, on će biti znači ovaj tretiran ovdje kod nas po tim propisima. Kako jest? Je u redu? A nakon toga one daleko da Laha ima uzrije opravdanje ili nema to i njega je lažuje. Ali mi nećemo znači ovdje ga pravda. Studio Kelse pripremio za vas širok izbor audio i video islamskog sadržaja. Potrebne informacije možete dobiti na torkadresi Kellergasse 12, 4020 Linz, Austrija ili na web portalu www.kelse.at. الله يا ربي يا الله